Sokat ülök le, de már nem fáj a derekam, mert úgy elkezdett a csípőm nyilalni, mintha szülni akarnék. Menjen széllyel! Na milyen jó, legalább meggyógyítottam a derekam. Az embernek nem tud két dolga fájni egyszerre, és akkor még egy jó tövisbe is belelépek, hogy fel is kiáltok a fájdalomtól, és aztán már a csípőmet se érzem. Így gyógyítsa magát a szegény ember. Már elérem alsó zsukot is, de ez a folyó csak kanyarog. Kicsit próbálom egyenesíteni az utam, de akkor meg tévestek, mert a férfi mindig jobban tudja az irányt, nézi a napot, és onnét tudja. De én nem tudom, csak épp az órom után megyek. De látszik már apa hida, és akkor én is gyorsabban kezdek menni, és már nem érzem a fájdalmat, akkor jó fele járok. Apa hidánál az állomás még mindig úgy van, lebombázva, mert ott úgy bombáztak, azt még mi is hallottuk. Hogy féltünk ne, hogy bélyőjenek hozzánk is? De nem jöttek. Nálunk se egy vasút, se egy gyár vagy börtön, ami tetszett volna azoknak a büdöseknek, hogy küldjék a bombát. Semmi étel nem esik már jól. Inkább csak szomjas vagyok erősen. Szamosból nem merek inni mégse, nehogy sárga májas legyek. Na már elérem szinnikórát, román falu. Nem ismerek senkit, csak a pújkás asszonyt a szélén, melyik járja szekérel a vidéket, és hozza azokat a csúfmadarakat eladni. Mert igen, csúfállat a pújka, magyar ember nem is tartsa. Na, ott szinnikórán végre iszok egyet a kútból. Ha volna valami híd, inkább átmennék, mert most már úgy esnek az árnyékok túlfelől akkor nem kéne járjak itt a napon. Itt kicsit beülök a fák közé pihenni, és csak elered a könnyem megint. Alig van erőn felállni. Aztán kicsit danolgatok szomorút, és megyek tovább. Szeretett a fene soha, csak meg voltam veled szokva. Úgy meg voltam veled szokva, el se felejtelek soha. Nem biza, hát jól mondja a nóta. Nem tudja az ember már soha aztán elfelejteni a rosszat, a rossz urát. Ugye, ahogy Bandi Juliska is járt a mesébe, mint próbálta, próbálta, hogy elfelejtse az urát, aztán csak nem tudta még holtába se, pedig nem a zsíros bundáshoz ment, az ördöghez, mert az ördög egy zsíros bundás ember, amelyiknek mind jő ki a pénz a zsebiből, hanem ez a bandi is, egy csúf széki emberhöz ment, egy jó vastag gazdához, s úgy, hiába holt meg az a csúf ember, nem tudta a Julis elfeledni, s mindégre bánatos maradt. Nokali, így fogol te is járni. Aztán már észre se veszem, és elhagyom szamos falvát. Már nem érzem alul a lábam, úgy el vagyok fáradva, de csak menni kell, ha az ember bé akar érni, még amíg világ van. Innét már a kolozsvári füveket is meglátom, s köles kölesföld, s a hóstati földek, és akkor kezdem kicsit kézbe venni magamat, már a lábom se meg úgy. A hostatik mint kín vannak a földeken. Ilyen csodás földeket sehol nem látni, olyanok, mint a patika. Öntöznek most is cseberből, aztán lentebb még olyan bolgárkerék is van, amelyik hajtsa a vizet. Olyan rend van, mint egy gyárba. Az ágyások úgy húzva, vonalzóval, sűrűn béültetve, a föld is olyan fekete. Hordják is a ganyét folyton a földre, most is már szedik ki az öltségeket, s hányják le a ganyét sterítik Mennyit csináltam cselétkoromba. Soha üres szekérrel a földre ki nem jöttünk, és a nagy kerekek is zúgnak, húzzák a vizet a szamosból, s öntözik, nem várják míg az úr küldi az esőt, ugye? Mert biza most arra várhatnak. Az úrnak úgy látszik, máshol van dolga, nem a szegényeknél. Három hét is megvan, hogy esett. Megyek tovább utamra, nem bámulom őköt. Na már csak épp át kell menni a városon, és akkor megtalálom a régi gazdám, gondolom. Akkor ott meghálok. Jó nagy ez a város, a fene ott tegye meg. Hosszú, mint a szüreti gagyakötője. A központ neki kicsi, a széle meg óriás. Megyek a régi furugazdámékhoz, és elbeszélem Birinek, hogy vagyok. Valakinek én is jól kiöntöm a szívemet, és aztán másnap megyek ki a piacra. Nem is számoltam én ki, de épp úgy esik, hogy holnap lesz piac. Csütörtök. Biritől kérdeztem még az este, most is úgy van, hogy minden hó első napján és tizenötödikén van cselét piac, mert kell tudjam egy ismerősöm miatt. Ó, hadd el, nem úgy van az már, milicisták állnak a Karolina téren a posta megett. Megijedek. Akkor nincs már cselét Hát nem úgy van már, nem lehet most már cselédet fogni az utcán. Hát akkor hogy kérdem? Hát sehogy, mondja nekem Biri. Akkor mondom neki, hogy nekem menni kell a piacra, mert ottan egy ismerősömmel vagyok megbeszélve, hogy találkozok. Hát, vigyázzak, ha megyek, mert főleg az ilyen székiekre lesnek. Mert ugye minket rögtön meg lehet ismerni a ruháról, férfit is a kicsike szalmak alapjáról, asszonyt a piros szoknyájáról. Na, nesze neked, ződkali! mehetsz kéregetni, ha nem tudsz béállni. A fene ott tegye meg az életit, hogy már cserét se lehet az ember. Hát mit akarnak mindezek? Hiába vagyok elfáradva, alig tudok alunni, mint gondolkozok, mit csináljak, ha nem tudok cseléd lenni. Hát semmi egyebet nem tudok én, csak szolgáljak. Akkor reggel elbúcsúszkodok birikémtől igen sok csókkal, s ígérem neki, ha felgyógyul az uram, jövök még. Na, lesheted lelkem, Birikém, hogy az felgyógyuljon. Lehet most tápászkodik fel, fogja a hátát, mert akkor kapott rá a disznyója. Pakolom magam ismét össze, és megyek ki a piacra. nem olyan rettentő korán, mert a gazda és Biri már ki van menve a mezőre, ilyenkor szeptemberben nagy dolog van. Én egyedül teszem bé a kaput. Mennyi lehet? Hat óra gondolom. Kicsit játszódok egy tarkamacskával, hogy elüssem az időt. És aztán a piac olyan, mint volt. Milicistát nem látok. Az se jó, ha lássák, hogy az ember már hat órakor ott áll. Azt hiszik, elmegy az elsőnek, aki kéri. Már megvan nyolc óra is, mert harangoznak. Székit csak egy leányt látok az anyjával, nagyban mutogat egy gazdának kivel alkuszik. Nem vesz észre. Lehet, a hóstatiak már elvitték a cselédeket. Azok korán akarnak mindig cselédet fogni, hogy vigyék is ki a földre, már azon nap. Gondolkodok, meddig várjak? Ha tizenegyig nem visznek el, addigra már csak a szemétje marad a véznája, aki nem kell senkinek. Én kihúzom jól magam, kötőm is megszorítom, lássák, milyen jó erős a derekam, és a kendőt is szorosan kötöm az állam alá. Hát már gyengének épp nem látszódok, csak öregnek ne nézzenek, mert akkor nem vesznek meg. Egy asszonyka lépeget, guvasztja a szemit, meg egy hóstati ember, de tőle kicsit elfordulok, nem vagyok már hóstatinak való cseléd. Én úgy kidolgoztam magam náluk, ha csak nem gyermek mellé, mert annak szeretek, bejóvóna egy kicsi, pisis gyermek mellé, hogy dajkáljam, de annak meg a fiatal olcsó pesztrát viszik, a tizenkét évest, egyik gyermeket a másik mellé. Nem az ilyen erős, drága asszonyt viszik, mert nekem rendes fizetség kell. Jőnek még városi asszonyok, mindenféle népség. Úribb és szegényebb. Engem csak egy asszony kérdez, mit kérek, és aztán megy is tovább. Jő akkor egy férfi, olyan se nem munkás, se nem tanár, ki tudja mi, városi ember. Néz erre, néz arra, mint a jól lakott tyúk válogat, semmi se tetszik. Körbe jár, aztán megy elfele. Akkor megint fordul vissza. És jöj egyenest hozzám. Én fordulok el, ne lássa, hogy lesem, s úgy oda vagyok, hogy szóba áll. Széki néni, jó napot! Na, gondolom, te Kali, te már székinéni néni vagy? Köszönök. Kérdi, beálltam-e? Mondom, bé, épp nem álltam. Nem volnék itt, hogy nézzem itt a galambokat, ha beáltam volna. – Mit tetszik az úrnak, kérdem? – Házi munkásnőt keresek, mondja. – Hirtelennyében nem is tudom, mit feleljek erre. – Hát itt biza cselédet lehet kapni a piacon, mondom neki, mert a házi munkásnőről nem tudom, mi féle, mit dolgozik. – Akkor legyen cseléd. – Na, És mit kér egy ilyen tapasztalt cseléd, mint maga? – Hát épp tapasztalt vagyok, mert egész életemben cseléd voltam, csak nem a piacon gondolom. És akkor mondom neki, nem úgy fogják a cselédet, hogy mit kér, hanem elébb a cseléd kérdi, hogy mi van. Úgy látszik, én kellőtt tanítsam. Hát hogy hogy mi van, kérdi az ember s méreget közbe. Hát főd, állat, gyermek hány is milyen korba főzni kell, vagy az asszony főz. Van-e más cseléd, és az mit csinál? Mikor az ember tudja a dolgát, akkor mondja az árát, s akkor áll bé. Föld van, de nem szabad hozzányúlni, mondja nekem, az úr, kacag. Állat semmi, csak egér. Gyermek semmi. Főzni kell, s a házi dolog. Hát miért nem nősül az úr? kérdem tőle akkor. Az ilyesmit a feleség is megcsinálja, s fizetni se kell. Te engem ne tanítsál, széki néni, mérgesedik fel, és megy is odébb. Látszódik olyan ideges fajta. Szájas cseléd nem kell, hogy oktasson. Na látom már, ez is olyan mérges. Ismerem a fajtáját. Már szalad el. Akkor kiáltok utána, hogy csak tréfa dolgot mondtam. Jöjjék csak az úr ide. Akkor kérdi, tudok-e árulni? Hát felelem, ha már semmit nem tud egy székiasszony se főzni, se vasalni, Árulni még csak csak tud. Mit kellene árulni. Azt majd megtetszik látni feleli. Akkor kérdem, hová kell menni? Mondja, hogy a békásba van neki nagy kert. Kérdem hóstatja a gazda, mert nekem az előző helyem is hósteti volt. Megalkuszunk, amit kérek, megadja. És mondja, két napot nem kell lenni. Dupla nap a kimenő kérdem s csodálkozok. Mert ilyet még nem hallottam. Mondja, szerdas péntek, akkor kimenő van. S nem úrnapja? Na látszik, akkorát fordult a világ ebbe is, mióta nem voltam cseléd. Munkanap kimenő. Gondolkodom, miféle hely ez? Úrnapja, semmi, csak a dolog. Kimegyünk akkor. Az ember megy elől, nagy léptekkel. Sietős, olyan ideges. Akkorákat lépik, mint a mesében a világjárós csizmás, pedig nem is olyan nagy ember. Csak inkább fürge és ideges, mint egy pulikutya. Mondja is, hogy sietős. Erősen fáj a talpom még tegnapról. De mit csináljak? Menjek utána. Majd lelohad. Mert ugye ez már a kor. Drága édesanyám, fiatalkorában korában hányszor jött bégyalog a városba eladni, Sose rit. hozta a kosárban a csirkét, tojást, volt, hogy még zöldséget is. felkötte a hátára, s ment, ha nem kapott szekeret. Jött, megaludt, s másnap vissza. De már az embernek itt fáj, ott fáj, hol zibbad a jobb karom, hol a bal fülem zúg, ami ugye meg is lett, mert az hozza a rossz hírt. Hol aztán nem látok béfűzni, hogy varjak, Hol meg a Budán kell üljek egy órát. És egy fogam is kitörött hátul tavaly karácsonykor a sült malacba. Elment a fiatalság. Nincs mit csinálni. El lett prédálva a semmire. Arra a rongyemberre. Te csináltad magadnak, te roskali. Most már minden nap van valami postai levél az embernek a testiből. El ne felejtse, hogy vénül. A gazda szalad elől. S csak kiállt vissza, hogy szedje a lábát, nénike, mert délre se érünk ki, s nekem jő a trágya. Akkor veszi el a pakkomat, és mondja, csak szaporázzam. Ki látott már ilyet? Cselédnek viszi a pakját a gazdája. Nem kérdi, csak kiveszi a kezemből. Az igazi jól fel vagyok pakolva. Amit biriküld az emberemnek, mert nem mertem ott hagyni, meg azt a négy taneszli diót is minek hozom otthonról. Eladom majd a piacon. Hogy szerettem volna a diót kicsi koromba, de sose adták. Vitték be a városba eladni, kellett a malacra minden bani. Na, már levagyok szokva a dióról, És csak viszem bé a városba én is, mint édesanyám. Az ember mindig gondolja, nem helyesen csinálják a szülők, fukarak, szigorúk, aztán maga is csak úgy csinálja. Ez van a vérben, mert diót azt én sejszek. Ott szalad előttem a gazda, de hiába, hogy már megnéztem ezt a férfit, nem lehet azon látni semmit vagy eligazodni. Csak hogy ő se szobába tölti az időt, az már látszik, mert olyan jó barna, mint egy földtúró. Nem jár csizmába, mint a paraszt féle, inge is városi, kalapot se hord, csak bajuszott, jó sárga az óra alatt, mert cigarettás, most is szíja. Hogy rendes vagy pökhendi, vagy hogy ez is olyan durva, mint a kender, nem lehet meglátni. Az majd elválik, mikor az ember már egy fedél alatt lesz. Ott aztán mindenik férfi arcáról lehúl a keszkenyő. Mert az utcán minden férfi, mint az arkangyal. Szép is, kedves is, aztán otthon, meg a kocsmába, meg a sötétbe, mint a disznyó. Ne már nem félek én senki férfitól. Kezet emel, rögtön lépek elfele. Csak szemtelenkedni ne akarjon. Majd meglássuk, milyen az asszonya is. Nem lehet valami rendes féle, ha az urát küldi cselét fogni, mert az ilyennek asszonya van. A cselédet az asszony kell fogja, ha nem hóstati az illető. Hóstatinál a férfi fogja. Mert akkor megint cseléd leszek, ugye? Leszek, mert mostan mondom a mesémet, mint leányka koromban. Megint kapom vissza a fiatalságomat, mert az ember kétszer születik, s ha akar háromszor. Csak hogy akkor még volt remény nekem, hogy majd valakit kapok, szépen felkontyolnak, lesznek kis puják egy vagy kettő, nem több isten őrizzen. és most is kontyos vagyok, s maradok. Nem, mint az a Mihók néni Juci. Milyen Juci volt az ura előtt? Nem emlékszek. Gyelek, vagy gyalak. Gyalak Juci. Hogy mit csináltak azzal? Levágták bosszúból a haját neki. Milyen piszkos a falu! Mert az a szegény asszony elszaladt az urától, de megfogták, vitték vissza. Az ura meg kidobta, csak előbb levágta a haját. Na, aztán az az asszony is úgy járt fedetlen fővel, rövid hajjal. Erős asszony volt, hogy ilyet csinált, mert olyan asszony nincs a faluba, hogy rövid hajjal járjon, vagy van neki hosszú haja, hogy a aját veri béfonva pántlikával, vagy nem látszódik a kontya a kendő alatt. Ottan élt kint a pandurkút fele egymaga. De nem sokat maradt az az asszony, mert kiverték. Addig beszélték, szekálták, pingálták a kerítési disznósággal, kellett neki menni kifele. Bé ment a városba, <gül> eltűnt, mint a fing. Ezt mondták. Na, akkor kérünk békásba a gazdával. Itten csak a kertek vannak, hóstáti földek s elszórva egy ház, kettő. Mind kicsi, mert a hóstáti a földet nézi, és nem a nagy házat. Minek neki a nagy ház? Nem kell abba táncolni. A föld legyen nagy, hogy élni tudjon, mint én a buta. Néztem mind a nagy házakat. Látom, egyszer egy nagy kerítés mellett megyünk el, B lehet látni, sűrűn B van lécselve. Akkor B megyünk oda. A kerítés mellett bévül, tiszta Krisztus tövisbokor Hogy ne lehessen B ugrálni, s ha a tolvaj B másna, kapja a seggibe. Elé fut egy nagy pettyes kutya, nyalja a gazdát, ugrál. gazda csak reánéz, és a kutya csendesedik. Elhagyjuk a bokrokat, akkor már bent vagyunk a kertbe. Kulcsra csukja a kaput. Itten úgy szokás. Na, a fene megette, ha kulcsra kell csukni. Jézus Isten szent Antall. Biztos csak az álom játszódik velem, vagy valami varázslat, mint mikor a tündér a szegény emberhez. Dörzsölem a szememet, nyitom ki, káprázok még mindig. Mit látok? Csak nem a paradicsomba kötöttem ki, mert meghódtam? Vagy már vény fejemre megbolondultam, s nem vagyok ebbe a világba? Mert itt virág van, amíg az ember szeme lát. Mit virág? Rózsa, de millióm! Tiszta szivárványos, földre szállt szivárvány. Elég hosszú sor setétveresek, aztán a pirosabja, lángolóbb, aztán még lágyabja, aztán már rózsaszín, aztán jő a lila, aztán rengeteg narancsárga, aztán a sárgas hátul egész hátul fehér rózsa, de annyi szín, mind másabb, a sárga is, veres is, még a fehér is. Egyedül a veresből, meg a pirosból annyi féle, azt meg se lehet számolni. Egy sorba mind egy szín, egy magasság. Aztán a szélén futók, Rengeteg olyan drótizére téve. Aztán törpébbek, hátrébb a nagyobbak, hullámzik, mint mikor a tündérek béviszik az aranyhajút az országukba, hogy támasszák fel, mert az előtt meghód, most kap egy új életet a tündérektől. és a szaga milyen lehet? Csak sajnos a szagát nem érzem. Mert még gyerekkoromban volt nekem egy lázas betegségem, amitől mindig folyt az orrom sokáig, azóta én alig érzek szagot. Csak az ízt, azt érzem, ha elég erős. Főzni szerencsére tudok, de szagot semmit. Hát nem szegény ember az én gazdám, ha ilyen neki a kert, de a gazda szalad át a kerten, nem nézeget semmit. Nekem is kiált hátra gyűjjék, nénike, dologra, gyünatrágya. B-megyünk aztán a házba. Hátul van, egész bent, kőház, nagy lapos. Az ember nem tudja, hol az eleje, hol a vége, és mindenhol neki ajtó. Hát belül épp háznak nem mondható, pedig van minden, konyhas szobák, inkább valami tudományos termek. Szekrény sorjába, könyv rengeteg a kasztniba, mindenütt cserép, üveg, ilyen-olyan láda felirat, Tal. Láttam én már férfit egyedül élni, mert volt nekem egy özvegyem, akihez járgattam és vittem neki enni. Mert milyen a férfi, aki egyedül él. Nem kell azon annyira csodálkozni. Asszony is van, amelyik ilyen, hogy elhagyja magát. Egy szóvalna, az az igazság, mindenik férfi mucskos. Utálom is mindeniket, amelyik mucsok. Mert én még tiszta férfit nem láttam mert a férfiben annyi mucsokság lakik, még abba is, amelyiknek van asszonya, az főleg mucskos, mert azt az asszony kell takarítsa. Úgy elhagyja magát, mint egy disznó. Igen ritka, ha nem. Az én drága édesapám, az nem. Azt olyan tisztára csinálta az én édesanyám, mikor elment hozzája asszonynak, csak addig tűrte, mikor meglett az első gyermek. Aztán édesanyám jól megmondta neki, de úgy, hogy sodrófával a kezében. Ő nem cselédnek jött. A gatyáját nehányja a földre, mert ő kidobja az olba. Aztán megtanulta. Amit nem tanított meg neki az anyja, azt megtanította az én drága édesanyám. De én cselédnek jöttem, úgy, hogy fogod béaszádat, is hallgatsz. Kérdem akkor az úrtól, Hol lesz a cseléd helye? Átmegy két szobán, Aztán átal a konyháns Mutatja, hová leszek téve. Nagy szoba, Három ablaka is megvan, Mind jó nagy. Na, lesz mit pucolni, Kali? Szép ágy, Rózsás szekrény kifaragva, Asztal, Mosdóasztal, kanna, Még az ágy mellett lámpa is van. Mondom neki, Ez nem a cseléd helye, azt mondja, itt fog aludni nénike. Mondom, én majd a konyhán, a ládán alszok. Erre oda pöki, hogy ne szemtelenkedjek már az első napomon, mert ő azt nem tűri. Ő neki senki nem hál a konyhába. Ez nem olyan ház. Látszik, tótágast áll a világ. Már senki nem tudja, hol a cseléd helye, mi a dolga. Úgy meg lett mindenkinek zavarva a feje, mióta az urak le vannak döntve, s kivannak semmizve, s mint kommunizmus van, a nép uralkodik. Hát honnan tudja a nép, hogy kelljen uralkodni? Aztán főzni kell, mondja vacsorára. Nem evette jó meleg ételt mióta. Kamra, mint a táncterem akkora. Egy kosár zöldség van. Zsír, szalonna. Hol bász amennyi kell? Mikor megvan a főzés, megyek trágyálni, mondja. Kell hányjuk le a ganyit a szekéről, amit hord neki egy gazda, amelyik többször is fordul a szekerével. Aztán vacsorál, a ház meget van neki béfedett lugasféle, ottan eszik. Azt mondja, üljek le, s egyek vele. Mondom, drága úr, a cseléd nem ül, hogy egyen, ő nem azért fogott cselédet, hogy mindig egyedül legyék. Ő evett teleget egyedül életibe. Itt ez a rend. Oda kell üljek. Hát mit csináljak? Oda ülök. De azért a torkomban a guvacs, és a zapszem ugye meg a hátuljamba. Szót sem mond, hogy milyen a fuszújka leves, pedig igyekeztem én. Van ilyen férfi. Nem mondasz semmit az ételre. Az én kutya uram úgy mondta, a jó étel magát dicséri. Azt nem kell dicsérgetni. Kérdem aztán holnap mit akar kosztolni. Holnap piac, megyek árulni kisasszonynapra. Az a katolikusoknak nagy ünnep, várják kisasszony jelenését a szűzmáriájét. Ő nem vallásos, de ilyenkor jól lehet árulni, úgyhogy kint fogok állni a piacon. Jaj, be szeretem én a nagy piacot, Istenem! Ünnepkor! Hát nem is cseléd leszek, hanem gazda egyenesen. A katolikus asszonyoknak, nőknek ilyenkor nem is szabadott dolgozni. Nálunk is a faluba nem dolgoztak, mert mi ott fele-fele vagyunk a vallásba. Csak már az ilyesmit nem igen tartják, hogy nem mennek munkába. Hát főleg aki gyárba dolgozik, s van, vagy állata, kell dolgozzon a románoknak is ünnep mondja a gazda. Tudok-e én románul, kérdi, mert a széki nem igen tud. Tanultam az iskolába felelem, s tudok számolni, és alkudni, ne féljen. Bizony szeretem az árulást. És akkor a főzés holnapra hogy legyen? Ha maradt, délre megeszi a fuszujkám, ha meg nem, majd estére csinálok valamit, ha meg vagyok jöve. Hogy is hína Kali, kérdi akkor. Hát honnan tetszik az úrnak tudni, hogy Kali a nevem? Nem mondjam neki, hogy úr, sehogy gazda. Mondjam neki Vilmos. Kali, az mit tesz, kérdi? Hát honnan tudja, hogy én vagyok a szabóződ Kali? Na, még ződ is, teszi hozzá. Hát mert megtetszett állni a konyha közepén csípőretet kézzel, hogy na most, Kali, mit főzzél? mert a gazda nem fog segíteni. Ebből gondoltam, hogy Kali tetszik lenni. Kérdem aztán, hogy kell a szobákba dolgozni. Hogy értem, kérdi. Hát, hogy takarítani. Hát ott egy, hogy nem kell, kettő, hogy majd mutassa. Akkor megyen, készíti elő a holnapi piacot. Megyek én is, mondom, hogy tudjam, mit kell árulni. Aztán levágjuk a rengeteg gyönyörű rózsát, kardvirágot, béhordjuk a verembe. Én semmit nem vághatok, nem engedi. Aztán már sötét van, mikor fekszek le. Mosdok egy jó nagyot, szappant is kapok, biztos még illatos is, mert fehér, nem szürke, mint a mosószappany. Húzom fel az ágy nem üt, mert itt az is van. Tükrös paplany. Nagy tolpárna, is párna minden. Jó magas ágy. Tudok majd ebbe aludni gondolkozok. Nem vagyok én ilyesmihez szokva. Aztán csak béfekszek, hideg, mint a harmat az embert Alpának. De még élek, nem felejtem el azt az örömöt a testembe. Úgy kinyújtózkodok, mint a kandúrmacska, mikor kinyalta a téfeles csuprot s fekszek nyitott szemmel, mert olyan jó nekem itt. Jaj, biza felvitte az Isten a dolgomat, és még nem is akaródzik aludni, csak a jó érzést tartani az emberbe. Mert mostan nekem nem fáj semmi, se talp, se derék, se csípő. Na, Kali, megfogtad az Isten lábát, mint cseléd, tükrös paplány, himzett párna. Aztán úgy alszok, mint a téli medve. Ilyen jó alvásom nem is volt leánykorom óta. Mikor reggel megébredek, már minden madár vígan fent van. Nagyon megszégyeltem magam, mikor hajnalban a gazda már a kertben hordja a vizet. Én meg később kelek fel. Kérdezem is tőle aztán, hogy hánykor kell az úr Mondja, ne urazzam. Akkor úgy fogom neki mondani, mint otthon. Kend. Mondja, hogy míg tart a virágzás, ő már négy órakor locsol, mert a fiatalabbját öntözni kell. Fél négykor is. Nagy a kert, hajnalban kell. A virág megszívja magát, és akkor napközben dolgozik. Ilyet se hallottam még. Márhogy a dolgozást. Csak a mesében van a rózsa, amelyik bénövi a gonosz embert, és nem hagyja kimenni belőle. De jövőben más lesz, már heggezti az öntözőrendszert, csak nyissa a csapot, és nem kell többet hordja a vizet. A kézi szekeret jól megrakja nekem, nem hagyja, hogy csináljam, mert csak egy kesztyűje van. Hozom, terítem le vizes ruhával. Aztán a szekér szekérvirág mellé ad nekem egy papírost, amit ő írt. Úgy mondja, eredeti igazolás. Ha valaki kérdezné, honnét van a virágom, s rajta van az ő neve, hogy nem lopott, kell bizonyítani. Kérdem már, az is kell? Ha az ember kiáll a piacra három tojással, hogy igazolás? Mondja dühösen, hogy ez egy, nem három tojás, hanem 600 vágott nemeste a rózsa. Kettő pedig, hogy ő itt igazolja a kézjegyével, hogy én ezt nem loptam, három pedig, hogy ez a békási kertből való, és nem másikból, mert itten az emberek tudják, mi a békási varázsló kertje. Többet nem is mond, mikor kérdem, miféle varázsló. Csak hogy erigyek, nem mint szájajak, dolgomra menjek. Korán reggel már ott állok a piacon. Szépen legurultam a kis szekérrel a békási dombon. Fél óras lent vagyok. Megváltom a jegyet, Ejj be, drága, s besokan vagynak. Látok egy széki tojást, fordítja el a fejét, nem akar meglátni. Felszegből való. Pej a leánya. Annak, aki igen fehér szőke volt, nem akarta senki elvenni. Pej nusi. És az ura is olyan volt. Egy leány nem akarta menni, mert a félpofája veres volt születésétől, Megcsapta az apja az anyját, mikor még a hasában volt a gyermek, úgy mondták, azért lett veres a gyermeknek a félfeje. Aztán a tejszőkének meg a veres veresképűnek lett sok szép gyermek, mindegyik tiszta, normális. Na, ottan van az a leány, árul. Azért hiák széki tojásnak, mert a széki olyan szegény, hogy elhúzza a tojást a szájától, és inkább jöbé elárulja, nem eszi meg. Mi is örökké hordtuk el a piacra. Én a virágosok fertájába megyek, asztalt nem váltok, az drága. A gazda sem mondta, hogy váltsak. Szépen rakom ki a terítőre lábhoz szín szerint. Egynek sincs olyan rózsája, mint nekem. Van melyik elnyilottathoz, másik tiszta bimbót, semmit nem mutat az olyan virág, lehet nem is fog nyílni. A gazda nekem tudja, hogy kell vágni, pont jó. Jőnek is hozzám, gyűlnek, nézik, hogy nem-e a békási kertből való. Mondom, s ha oda, mit tudom én azt, mit jelent az ők szájukból? Hogy adom, kérdi. Jaj, hogy szeretek én a pénzről beszélgetni? Kezdem fentről. Mondom, tíz leért szállja, pedig a gazda ötöt mondott, legfennebb hatot. Kipróbálom a tízet. Ötszál már csak negyvenöt. Tessék, pof, teste Domna, hét meg csak hatvan lej, s így felfele. Számolni azt tudok. Mondta is nekem édesap, amikor látta, hogy bánok a pénzzel, mert még kislány voltam, és mentünk Boncidára árulni a tojást. Te Kali, mert az édesanyám is Kali. Te nem azzal a zsidóval csináltad meg ezt a gyereket? mert ennek zsidó a vére. Mikor kijöttem a világra drága édesanyámból, és hozták a jövendő asszonyt, amit nem szabadott volna, papbácsi tiltotta, de csak hozták keresztelés előtt, azt jósolta nekem, rossz élete lesz, de nagy pénz csapódik a kezibe. A rossz életet már megkaptam, csak a nagy pénzt nem kaptam. Lehet Rebi néni a mái napra gondolt, mert most nem kicsi a pénz, Mit szoknyám elejébe teszek. A kicsi diómat is eladom a virág mellett. Még dél sincs, S egy virág nem sok, Annyi sincs nekem. Mind el van adva. Meg se kértem a gazdától, Vegyek valamit a piacon, mi kelljen neki? Nem merek semmit a saját fejemtől csinálni, Még csak a második napom. Veszek egy zsemjét, és a magaméból eszek a piac mellett egy olyan kocsma félébe egy vékony ludaskását, s megyek gazdámhoz. Felérek a kertbe, az üres szekérrel, hát kell lépkedni ahhoz nem kicsit, mert messzire van a város szélén. Megyek B, csak az a fene nagy ronda, petyes kutya szalad, a gazda sehol. De ki látott már petyes kutyát? Nézek hátra, ottan sincs. Lépek a házba, Aluszik. Megette a fuszújka levest a konyhába, Még tüzet se gyújtott. A kenyér az asztalon, tány, minden. Férfi. Az ember csak békel nézzen a konyhába, és lássa rögtön, hogy férfi lakik ottan. Csendbe vagyok. Nem telik belé fél óra, mocorog, hallom, Pedig messze van a ház másik végébe, De nekem jó a fülem. Kiülünk az asztalhoz, hozza a könyveit, számoljuk a pénzt. Féretettem, amit a dióért kaptam. Akkor számolom lefele neki a pénzt. Dicsér, nagyon csodálkozik, kérdezi, mennyiért adtam. Hát, mondom, szépen alkuttam, tízről kezdtem, és ki többet vett, adtam olcsóbban. Lerontom az üzletit. Mondom neki, inkább megcsinálom. Az emberek megbecsülik a drága holmit. Ad belőle száz lejt. Mondom, majd mikor adja ki a heti bért. Vegyem el, erősködik. Látszik, nem fukar. Kérdem, venni lehetett volna mit? Mondja, hogy ő megvan beszélve gazdákkal lejjebb az oldalban, kinek van állacs minden, bugyka gazda. Hordják a tejet, tojás, zöldséget. Majd kiismerem magam a vásárlással náluk. Az én dolgom lesz. És egy héten egyszer egy tyúk, vagy csirke, de azt mindig mástól veszi. De csak akkor vesz, ha van kifőzzön. Jött neki édesanyja eddig. Vagy hozott enni, vagy itten főzött. Kenyeret nem sütnek a hóstátik, azt a bótból hozza mindig, hetent egyszer vagy kétszer. Zöldsége nincs, ő nem csinálja. Ami van, az kísérletes, nem szabad szedni. Egyáltalán a kertből semmit a világon nem szabad szedni, csak ha ő mondja. Ez a törvény itten. Megszegem, repülök. Majd kitanulom, mert nekem lesz a dolgom, hogy egyezkedjek a szerzéssel. Kérdem, mi legyen a koszt mára? Ilyet sose kérjek. Ő nem ért hozzá, mondja mérgesen. Asszony dolog. Akkor megyek B gyúrok egy jó tésztát túróval, szalonnával. És egy jó pityóka leves is lesz. Kérdem, van neki oldalas, már kicsit ki van száradva, kicsepegett a zsírja, főzhetem beléje? Azt mondja, még egyszer kérdek tőle valami konyhait, elcsap. Őt azzal ne idegesítsem. Asszony dolog, megmondta. Egyet mond, legyen mindig jóféle tészta. tudok esütni, kérdi. Hát, ha egy széki asszony már sütni se tud, kezdem, mert nekünk az az egy büszkeségünk van, hogy sütni tudunk. De akkor rám vág, hogyha még egyszer mondom ezt a cselétféle mondókát, hogy mit nem tud egy széki asszony, akkor lesz kapsz. Na kérdem, milyen tésztát? Mindegy az neki, csak cukros legyen, jó édes. Vacsoránál megint odaültet. Nem tudom megszokni az ilyesmit. Nem is esik jól az étel, hogy a gazdával egyek. Van hely a belibe, látom már. Sovány a gazda, de úgy eszik, mint három. Az ilyen ideges félék, mint soványak. Mondja aztán, mikor pipára gyújt, hogy kér egy jó menta teát, vagy hársat. Van neki szedves taniclibe. Kezd beszélgetni, még mindig ültet maga mellett. Na már tisztára, uriasszony lettél, Kali? Ülsz, és beszélgetsz, mint az urak? Kérdem, akkor magamról mondjak? Azt kívánja-e, hogy honnét jöttem, s mind? Feleli, nem kell. Ki tudja ő azt maga is találni a kontyomból? Mert özvegyasszony nem vagyok, az meglátszik, mert nem vagyok elég szomorú, s feketévesen járok. Hát felelem, Biza sajnos nem vagyok a közvegyasszony, s kacagunk. Elhattam az uram. Rossz ember volt. Megmondom, ahogy van. Mit takargassam? Nincsen olyan messzire szék, hogy ne hallatszodjon fel a békásba az ember híre. Már a községbe is mindenki meghallotta gondolom, hogy zöld kurva lett. Már szombaton a templomba is meg lesz mondva, hogy a rossz asszonynak mi a sorsa? És mit csinálok tovább az életemmel, kérdi? Hogy-hogy mit? Hát szolgálok. Akkor ülünk egy kicsit csendbe, csak hörböli a teát. Mondom neki, én egész életembe szolgáltam, én mást nem is tudok. Na csak ne kezdjek panaszkodni mert ő azt nem tudja hallgatni. Mondom, én nem panaszoltam egy szóval se, csak feleltem a kérdésire. Hát a szolgaság az nem panasz, hanem az úgy van. És hát a gazda mit csinál, kérdem tőle. Ő is szolgál, mondja. Hát ő kit szolgál, kérdem? Ő a rózsáját. Én meg a gazdámat felelem. Tudja a nótát, az én rózsám csalfa volt, de az ura kancsal volt, nem nézett a seggire, és kezd is már fújni. Mondom neki, mi ezt nem ilyen csúfulének eljük. Én tudok-e nótákat kérdi? Tudok, mondom, mert én olyan székiasszonycs embert még nem láttam, ki ne tudott volna. tudok én nótát, és mesét? Nekünk ez az egy büszkeségünk van. Kent szereti a mesét, kérdem, mert rég nem meséltem egy jót. Úgy mondom neki, mint odahaza a férfi embernek, mert én a vil most nem tudom. Ő mondja Kali, én mondom Kent. Mondja akkor, ő nem szolgál senkit, csak viccből beszélt úgy. Ő a maga ura. Ő uralja a természetet, így mondja épp. Hát én szerintem mindenki szolgál. Még olyat nem hallottam, hogy az ember uralja. Látszik azért, hogy nem paraszti származás a gazda. Parasztember földtúrón nem ül, még világosság van vacsorálni és beszélgetni. Még a hóstat is -e. Ha már nem lát künt, csak akkor jöj és kezd enni. És aztán mindjárt feküszik is le. Tele lett a has, gyorsan jő az álom. Már ha telelet, mert ugye nem mindig úgy van. Míg világ van, még kimenjen dolgozni, mondja. De nem dolgozik, látom én, csak nézgel. Sétál a rózsák között, fogja a rózsafejét, nézi. Hát ez is munka, kérdem. Magamba, mert tőle nem merem. Holnaptól, ha jó idő lesz, kezdi a legnagyobb munkát. Mit kell csinálni, kérdem? Majd meglátom. Kell lesz a segítség. Én is elvégzem a konyhát, szépen rakok el mindent. Teszem a tejet alunni. Megyek ki hozzá, kérdem, lehet-e nekem itt segíteni. Épp Kenny B valami kék vízzel a rózsákat. Nem mindegyiket, csak egyiket másikat, és amelyik még bimbós azt. Tartom neki a vedret azzal a kék micsodával. Na, akkor mit mesélek, kérdi? Hát miért szeret kérdem? Miért tudok kérdi? Mindenfélét. Tudok csípőset, tudok igazat, aztán legenda mesét, szomorút, ördögöset, szerelmeset, tudok a házasságról csúfat, aztán mátyás királyjal, az aranyhajúval, burkus királyjal, és igaz mesét, mi székeneset, igaz történelmeket. Miért akar? Mik ennek a nótája, én azt húzom. Én mondjam. Akkor mesélek az ördögről, aki megpróbálta a legényeket. Mert az ördög látta, hogy milyen szép leányhoz járogatnak a legények, és megpróbálta őket, hogy a jobb legényt adja ahhoz a jó leányhoz. Csak hogy a végén kiderült, hogy mindegyik legény semmire való. Mikor szombat este az ördög, Leoltotta nekik a világot, hogy a pitvarba se sütött bé a hold, és jó vastag setét lett, mindegyik felpróbálta a leányt. Hát ez a mese nem a legényekről szól, hanem a leányról, mondja a gazda, hogy fel lehetett próbálni. Mert rossz leány volt, az hagyta. De nem mondtam még el egészen, ne siessen úgy kend a végivel. Hát milyen mese az, amelyik kurta? mert az a legény, mint csak a setétet várta, hanem az a leány békente a változóját a lába közibe, porondol hamúval jól összekeverve, s tett hozzája a patikából fekete tintát, hogy jól fogjon. és a fiú csak keresgélt, nyúlt mind a változójába, és akkor mondotta neki a leány, hogy jaj, megy az orcádon egy pók. A fiú egyből lesuhintotta a pókot a kezivel, de a leány mondta, nem ott, a másik fele, nem ott, a homlokodon. Na értikend? mind esze visszatapotta a kezivel az a fiú az orcáját. Akkor a leány felkiált, hogy valami mozgást hal bentről, mert meg volt beszélve a testvérivel, hogy izegjen, mikor ő mondja. Jaj! És akkor az ördög. Feloltotta a villanyt, a legény meg elszaladt. Na vakarhatta oda-haza a pofáját mindegyik, mert olyan fekete volt, hogy még harmadnapra se jött le a tinta róla, pedig szappannyal is mosta, és egy se tudta a leányt felpróbálni. Az ördög megcsalta a legényeket, de a leányt bé nem csapta egy se. De jól nevet a mesémen. Kali néni mondja nekem akkor a gazda. Hát maga nem kicsit utálja a férfinemet, igaz -e? Hát, ha nem is épp utálom, de tisztára leköpöm. Mert én még életemben nem láttam egy rendes férfi embert se. S akkor az a leányka szűz maradt, kérdi a gazda. De hogy maradt? Megkapta az a királyfit. Majd hónap elmondom kendnek. Hát így viccelkedünk mi, és kenjük a kék vizet a virágra mind. Akkor mondom neki, hogy de azért nálunk igen sok leány mégis felpróbálta a fiút, még esküvő előtt, aztán meg is látszódott az eredmény, mert igen kurta volt a szoknya elől, és hosszú hátul. Akkor már nem lehetett olyan díszes esküvőt, s nagy hacacárit csinálni, amikor túlságosan meglátszódott a szerelem, csak csendesen kellett összemenjenek. Mindig így mesélek a gazdának, végre van ki hallgassa. Mesélek egyet, és hallgatunk egyet. Hallgatjuk a rózsákat, így mondja a gazda. Az az ő meséje, Biza. A csend. Sokat, mint hallgat a gazda, lehet attól olyan ideges, hogy ő nem tud úgy mesélni. Másodnap reggel a gazda megint előttem van felkelve. Hű! Mit az Isten nyilát tudjak csinálni, hogy én keljek elébb? Kérdem tőle, van egy csergő órája neki, hogy fel tudjam magamat kelteni? Minek kérdi? Hát szégyen, hogy a cseléd még alszik, a gazda meg már dolgozik. Majd ő felkelt engem, mondja. Csak nem egyezünk, hogy legyen ez a kelés. Akkor szépen kezd felmenni a nap reggeledik. Kérdi a gazda, a dolgom hogy van? Hát ahogy parancsolja. Ő nem úr, hogy parancsoljon. Szokjak már le erről. Akkor megyek ki véle a kertbe. Szörnyű, mit csinálott. Mikor nézem? Elfutja a szememet a könyv. Kérdi, mi lehet? Mondom, hát, mit tett a gazda? Mit haragudott úgy meg erre a sok gyönyörűségre, hogy tönkretette, kérdem tőle? Ej, de nevet rajtam. Fogja a hasát. Maga sose látott szexuális úton való keresztezést, Kali? Hát ez olyan, mint mikor a bika ugrik rá a tehénre. Nem értem, mit beszél. Hogy mi ugrik, azt csinálja ő mostan. Pászítja össze a rózsát. Egyiknek teljesen kitépi a sziromjait, mint egy vadállat, mint akibe semmi érzés a szép dolog iránt. A virágot ott csupaszan, akkor egy másiknak is kitépi. Valamit leszed az egyikről, és ecsettel a másikra, és aztán valami sipkát húz arra, amit békent, papírsipkát. Egész állónap csinálja. A szírmot rakja talicskába, és aztán hordóba. Így csinálja az új fajtákat. Mind más színeket vesz, keveri. Mondom, nekünk is volt rózsa a kertbe, még a szülői háznál, a kapura fel volt futva. De sose csináltunk ilyet. Megint úgy kacag. Azt az emberek nem is szokták csinálni, amit ő. Ő azt csinálja most, amit a természet szokott. Az apát és az anyát párosítja. Na, szót se értek. Csak hordom neki a szírmot, és adom a kezibe a tálat, s papíros sipkákat, amit mind rak a virágra. Minden virág mellé papíros, rajta írás, számok, betűk, nem lehet megérteni, mit írt rá. Aztán egy könyvvel még megyen végig a soron, és ellenőriz. A gyönyörű kertben legalább tíz sort tönkretesz első nap. Számolom, mondom, ebből lett volna ezer lej, vagy kétezer. Feleli akkor, majd megértem. Ha megmaradok nála, tudni fogom. Még egy hétan át ezt csinálja. A kertnek a jó felit így megcsinálja. Mint az indián könyvekben, mikor megskalpolják az embert. Lenyúzzák az ellenség fején a bőrt. hogy nem volna képes ilyesmit csinálni a gyönyörű virágaival. Nekem három naponként kell menni a piacra virággal, amit meghagy. De nem a legszebbet. A legszebbet cél tépi. Ami nem tetszik neki, vagy hibás, azt kell eladjam. És az is milyen csodálatos? Megvannak érte a piacon bolondulva. Van, amelyik kérdi, mikor megyek megint, és miket hozzak neki. Egyik másikával meg is egyezek, hogy tízszál fehér, tízszál sárga, vagy egy férfival, ki vörösből kér huszonkettőt. Gondolom, annyi éves neki a babája. Amíg van virág, igen szép nekem itten. Aztán megyünk bé a télbe. Már gondolom, világítás után ki fog tenni. Meg vagyok itt szokva, harmadik hónapja vagyok a gazdánál. Főzök, mosok, rendezek utána, s hortam novemberig a virágot a piacra. Veszem neki, amit kell, s mikor úgy van, a keze alá dolgozok. Egy hónap is megvolt, mire mindent a szekrényekbe bétettem, mosva, vasalva, kijavítva. Egy férfi úgy hányja le mindég magáról a ruhát, semmit nem törődik. Azt se lássa, ha tiszta neki is, rendes a ruha. A gazda nem tesz ki télre, mert attól megvolt a miedve, mert télen nem kell úgy a cseléd, nincs földmunka, az állat is csak jármolva, őrizni nem kell. Itt a gazdánál nincs se tél, se tavasz, se nyára, hogy látom. Mindig egy minden. Annyi itt a dolog. A gazdának bent a házba sok a munka időbe. Csak engem nem hogy dolgozni egy magamba. Mert csak a házi munkát szabad nekem egyedül. Ami féle kerti dolog, azt úgy őrzi, mint Krisztus koporsóját. Olvas, ír, mindig rakja a magokat, hogy mi szerint csak ő tudhassa és a rengeteg cserép a melegítő villany alatt. Több emelet. Csak mikor már beértek a maguk a rózsán, akkor hagyta, hogy vessek én is vele. Annyi ezért cserépbe, hogy meg se lehet számolni. és akkor megint kellett rakni rá a papírosokat. Hortuk mind a házba, s az üveges házba hátulra. Nekem inkább csak az isztovátám hiányzik úgy esténként, hogy kicsit szőjek. Mert azzal úgy meg voltam szokva, azt nem bánta az a rossz ember, mert a vászon hozta neki a pénzt, amit ő mindig elszedett. Olvasni nem szabadott soha, és ha jöttek az asszonyok, meséltem, a mesét is szerette megbojdítani. Mert annak a rossz embernek av volt jó, ha más örömit leronthassa. Aztán mind elmaradoztak tőlem az asszonyok. Inkább engem hittak magukhoz, nem állták az uramat. Itt a gazdánál van a jó sok könyv. Két kaszni is. Egyikbe vannak az olyasmi könyvek, amiket ő olvas. Tanulmányosak. Másikba vannak szép könyvek, irodalmak, történelmek, verses könyvek. Abból vehetek én is. Nem bánja. Csak hogy nem igen látok. Szaladnak össze a betűk a szemem előtt, mint mikor vizes az ember szeme. Egy nap gondolom, felpróbálom a gazda szemüvegét, ott hagyta az asztalom, mikor írt a könyvibe. Hát, teremtő, atyám! Még iskolás gyermekkoromba se láttam ilyen tisztán. Fogom a könyvet, olvasok, minden, mint a legtisztább patakba. Akkor kérdem, hol vettek end ezt a jó kulárit? Mert ez nekem igen tiszta képet csinál a szemem előtt. Mondja, ezt még úgy hozta Debrecenből a régi időbe. Azt nem adhassa. De van neki egy másik, azt próbáljam. Na, az is igen jó reám. Nem olyan hegyes mint a másik, de azért szépen ki tudom venni a betüket, s tudom fűzni a cérnát is, ha kell. Aztán, ha nem mesélek neki -e, vagy a gazda el van menve, akkor a sok könyvet olvasom. A gazda menneget sokat elfele, Hol vadászik, hol meg labdázni, futbalozni. Olyan mocskos ruhát hozonnét, Hogy két napig áztatom a drága szappanos lébe, míg kijő. Meg eljárogat barátkozni vendéglőbe. Itt városba úgy szokás. Nem a házakba mennek, Hanem a városi vendéglőkbe találkozgatnak. Én megégetem a villanyt. Nem bánja. Félek is egyedül kicsit. Ekkora fene nagy kert. Nem igen van senki a közelünkbe, csak lejjebb egy gazda, ha kiáltanák, se hallja senki. Az a pettjes kutya nem jó semmire, csak mindnyalja az embert. Fajta kutya, úri, nem csinál az semmit. A gazda igen jó, nem bán semmit. Sose mondja, spórójak, vagy hogy villanyt ne égessek, vagy hogy mennyi szappant mosok el és az édes tésztát imádja. Minden másnap kell süssek, mert elfogy egy nagy tepsivel. Csak a kertel kell vigyázzak nagyon, hogy ott ne csináljak bajt. Ne öntsek rossz helyré szappanyos vizet, annak megvan a maga gödre, hogy hová. Itt a gazda úgy vigyáz a földre, mint Filep Jánosba az édesapa, a szűzleányára, borkára. Hogy megjárta az is?